Щастя хоч, що цей мій спец, доволі добродушний чоловік і слухняно їздить щороку на курси підвищення кваліфікації, на які я його посилаю. Пробачте, що мручу вам голову своїми клопотами. Давайте про ваше здоров'я. Домовимося так. Ще полежите трохи, бо справи були зовсім невеселі. На ваше щастя, що біля вас Ольга Филофіївна. Без золота душа, золоті руки. Я вже допитувався – Фронтова медсестра, знайомство з війни, але тайна велика єсть. Я не Ольга, а Ольга, подала голос Олька. І не фронтове у нас знайомство, а тисячолітнє, додав я. У нас усе тисячолітнє, правда ж Олько. Вона подивилася на мене такими вдячними очима, ніби то були і не її, а Оксанчині очі. Ой, Олько, Олько. Моя недуга була, мов спокута за Оксану на смерть. Тяжка, тривала, може, і до кінця життя. Минула зима. Весна йшла в степи. А тільки й міг щось новигати по кімнатах та трохи посидіти за столом, більше бракувало сил. З пальні я перебрався до кабінету. Олька... Спала на дивані у вітальні, спальня була тепер Оксаниною, і червоні півні кукурікали на рушнику над Оксананими сльозами, а мене ті сльози душили ночами. Я прокидався, відчував поряд собою теплу тінь, але нікого не було, тільки сльози на моїх щоках, і туга в серці така, що краще б умерти або збожеволіти. Коли вперше зміг піти до лабораторії, Олька... Сказала увечері. Тепер я вже можу поїхати. Куди ж ти поїдеш? Звідки приїхала туди і поїду. А що тобі воліла Оксана? Ти ж сама мені казала. Ти, мабуть, не повірив? То я тобі покажу. Вона пішла до своєї кімнати, повернулася з конвертом у руці. Ось. Оксанин почерк. І конверт, і лист. Хвапливі, перестрибливі літери, обмаль слів, як тоді в 48-му, коли вона зникла, щоб рятувати мене. Тепер теж зникла, і вже навіки? Чому ж, навіщо? Олько, – писала Оксана за тиждень до своєї смерті, – прошу тебе, приїдь, бо Микола сам пропаде, а я вже не можу. Не відмов мені. Бо він же як мала дитина. Невже вона знала про свою смерть? «Ти не дивуйся, що вона так», – сказала Олька. «Жінки знають про свою смерть зарані». «А чому вона покликала саме тебе?» «Могла б написати матері?» «Хіба я знаю, може ти казав їй про те наше, або ще комусь сказав». Бо я ж ні одній живій душі, ось тобі хрест. Я взяв її за руку, посадив поруч. Казав, не казав, не в тому річ. Ось ти, вродлива, неймовірна жінка. Ти любила, любила тебе, ти пам'ятаєш чоловіків. З якими? Вона зашарілася, злякано відсунулася від мене. Хіба ж про таке можна, Миколу. Це ж такий стид. Хочу топитись. Пробач за мою необережність. Жіноча душа – це ж не наша чоловіча. А я можу сказати, що пам'ятаю всіх жінок, яких цілував. Пам'ятаю навіть тих, що їх не поцілував, хоч була нагода і можливість. І, мабуть, усі чоловіки такі. Бо на чоловікові світ, мов би, кінчається, а жінка – це завжди початок». Щоразу вмираючи в жінці, я знову починаюся в ній. Це єдина надія для мене, то як же не пам'ятати її, не згадувати, не жити з нею завжди? Ти мене розумієш, Олько? Вона дивилася на мене з такою любов'ю, що мені стало страшно. За страх завжди платять, як і за добро, невдячністю. І я відплатив чорною невдячністю цій зачарованій душі. «Промовивши, я нічого не казав, але Оксана все знала». «Як же вона могла знати?» – зойкнула Олька.